Казка п'ята. Благослови мати. Частина перша. Е, -е, е. та ми втратили до якоїсь зовсім іншої країни. Грізні, сильно укріплені городища, на стрімких, недоступних узір'ях, вали і вали всюди. Навіть вони та випаси обгороджені, бо ж тепер сусід сусідові ворог. Нема і дня, щоб не щинилася сутичка бійка. Словом, як у тій веснянці, а ми просто сіємо, сіємо, ой, ладо, сіємо, сіємо, а ми просто витопчем, витопчем, ой, дідуладо, витопчем, витопчем». А чим же вам витоптать, витоптать? Ой, Dédlado, витоптать, витоптать. А ми коні випустим, випустим. Ой, Dédlado, випустим, випустим. А ми коді перевернемо, переймем. Ой, Dédlado, переймем. А ми коді викупим, викупим. Ой, Dédlado, викупим, викупим. А чим же вам викупить, викупить, ой, дідладо, викупить, викупить? А ми дамо дівчину, дівчину, ой, дідладо, дівчину, дівчину. Одні в одних витоптують засіви, спасають худобою врожаї, одні в одних переймають коні, сваряться, б'ються. І це так було на Україні? А вже ж! Це ж українська пісня. Яка ж подібна ця картина на ту, що малюють гімни з індуського збірника Ригведа. Це ж і в тих гімнах оповідається, як одні в одних заганяють скотину, крадуть, відбивають її, захоплюють сусідні ниви і випаси, сваряться, б'ються. Гімни Рігведи компонувалися приблизно півтори тисячі років до народження Христа діялось таке поміж родами племенами у другому тисячолітті до нашої ери. А заник трипілля також припадає на початок другого тисячоліття до народження Христа. Так на третього і другого тисячоліття. Мальована кераміка зникає з наших теренів, мирні круглі селища гинуть, розвалюються покинуті, а натомість з'являються укріплені городища. Так само і перський збірник священних гімнів Зенд-Авеста розказує про квадратові вари. Укріплені городища, величезні площі обгорожені Валами і стінами. В тих стінах, що мали часом і по чотири квадратованих кілометри завдовжки, усередині вгороджує і жили люди. І такі площі городища розкопані недавно в пісках Середньої Азії. І в мініатюрі, Такі квадратові вари можна ще й тепер побачити в Гуцульщині. Вони звуться там граждами. Обгороджена високими стінами квадратова садиба з високими ворітьми, а в стінах усередині усі житлові і господарчі будови. Городищ на Україні є дуже багато. Трипільські жили... На відкритих місцях, каже Петров, ніхто не загрожував і ніщо не загрожувало їх мирному осілому побутові хліборобів. Шнуровики бронзової епохи почали селитися на берегових горбах, відрубних кручах. В порівнянні з трепільськими поселення шнуровників – це поселення городищанського типу. Завжди високо піднесені над рікою. Це вже не відкриті села на широких просторих плято або в низинах і ярах уздовж невеликих струмків, а поселення укріпленого городища над рікою. Такі городища рахуються у нас сотками, каже Михайло Грушевський. Наприклад, на Київщині їх рахують 435. На Волині – 348. На Поділлю – понад третяста. На Чернігівщині – кого півтораста тощо. Із них значна кількість сягає передісторичних або ранньоісторичніших часів. Усі дослідники відкреслюють – Грандіозність тих городищ. Вони займають велику площу, більшу за площу поселень усередині. Обведені вони ровами-валами і, де той двома, рівнобіжними валами-ровами. Вали подекуди ще й тепер існують у 9 метрів завишки. В основі таких валів – була або глина, перепалена на цеглу, або ще й кам'яний підклад під тим. На таких валах ставили ще й дерев'яні паркани. От у часи небезпеки люди збігалися у таке городище, женучи із собою і худобу. У захисту треба було не тільки від сторонніх ворогів, Поміж дрібними волостями та племенами велися завзяті бійки, і з огляду на них треба було мати якесь прибіжище, каже Михайло Грушевський. Початок тим городищем поклали якісь нові люди. Із цих людей усе було не так, як у Трипільців. Якось раптом зникає розкішна мальована кераміка. Із Вигадливими спіралями та замороками Натомість з'являється дуже примітивний посуд Зле вироблений, прикрашений мізерними відбитками шнурка Або якимись рисочками Через цей посуд нові люди і дістали в археології назву шнуровиків Ще звуть їх скорчениками бо вони полишали свої могили з покійниками, що лежать на боку в скорченій позиції. Кістяки їх густо посипані червоною вохрою. Цей звичай, обсипався червоною вохрою, успадкували вони від мисливців палеоліту що теж дуже багато вживали червоної мінеральної фарби і порошку у, жит... у житті та для похорону. При цих скорченниках невідмінно мали бути ще й бойові кримінні сокирки, зроблені на зразок бронзових месопотамських, та їх ще називають часом і бойовими сокирниками. Бронзовиками. Так багато назв. І все не визначені. Чому? А тому, що нема досі ніяких вказівок на їх племенні імена. Не ще що навіть звідки вони рухалися. Із заходу на свідче, із сходу на захід – Відомо тільки, що у цьому часі вони об'явилися скрізь у Європі, та вважається, що це і є ті індоєвропейці, які потворили так багато націй у всій Євразії. Але де їх початок? З Заходу кажуть одні, інші ж дають солідні обҐрунтування що початковий рух цих скорченників та сокирників виходить із Кубані та Східного Причорномор'я. Одним крилом вони опинилися біля Гімалаїв – Гіма, наше зима, а другим – аж у Бритійських островах та й змили у своєму рухові оселі ізмальованою із мальованою керамікою. Де й ділися, мов їх інколи не було, мирні круглі селища Нені, Леле, ті розмальовані всенародньо і декоративно. Великі чотирикутні хати, отой мистецький високоякісний посуд із оковбирущими безконечними варіаціями спіралі, де поділися статуетки лялі, де поділися той материнський лад, що забезпечував кількотисячне мирне життя густого населення. От жили споконвіку, віку, і ніяких ні сокир, ні валів, ні робів не треба було. Коли порівняти вишуканий трипільський смак, знання і уміння у господарстві, добре налагоджений побут і тим грубим інвентарем, що залишили мешканці городищ, то відразу впадає в око, наскільки ця наступна людність була відсталіша культурою за попередню трипільську. Ні в тих патріархальних городищах вже не було потреби естетичного обставити свій побут. Ніяких ні мальованок, ні заморок їм не треба було. Тут потрібна добра сокира, ані витребеньки. Потрібні міцні і грубі стіни, бо вдреться напасник і сплюнтрує, як стій. Життя стало важке і небезпечне. Та й не було вже тих, що вміли виробляти гарний посуд, Розмальовували хати, Як то старі люди ще пам'ятають. Побили їх, погнали як рабів Десь аж на край світу, Аж під Китайщину. А недобитки пішли копати рови, Насипати вали, високі до неба. Будьте неладне! Ось така грізна картина, Наїжачені городища, а по урочищах покриваються грубим шаром чорнозему колись веселі, а тепер забуті трипільські оселі, що не чекали на себе біди, не мали зброї, ані вміння оборонятися, що оселилися на відкритих місцях, що катастрофічно загинули. А в цих наїжачених городищах навіть і божество перетворилося вже на діда, лада, з діви лади на дива лада. Еге ж! Частина друга. Але що це? В наїжаченій Граджі чуємо знайомий виглос «Благослови, мати!» Що це? А як же ж, два роди, що побилися – Законі та за випаси помирилися, а за шкоду рід родові заплатив дівчиною. Бо це ж патріархальні часи, дівчатами вже торгують, їх віддають у чужий край сторіноньку. То таки треба справити весілля». Це ж споконвічний звичай, пишне весілля, і ніхто ніколи цього не цурався. Не з нас почалось, не за нас і скінчиться. Благослови мати, чуємо в обох городищах, не батьку, не патріарше, а мати. Як воно і до сьогоднішнього ХХ століття ведеться. В дійсності ж батьки і чоловіча частина обох родів вирішили це весілля. Побилися за випаси, за коні, помирилися потім, учинили мурову і визначили ціну за шкоду дівчину. Але звичай звичаєм не за нас почалося. Себто зорін'яку ведеться, що мати благословляє кожен чин членів роду. Вона благословляє дочок до шлюбу, синів женить. Себто віддає до роду жінки, як само слово свідчить. Трепілля ж не вибили до ноги, не можна ж було таке густе населення знищити тотально. Ці, що бойовими сокирами підкорили людей матері Леле, Самі опинилися у полоні її звичаїв. Отже, благослови, мати, благослови! В українському повітрі і далі лунає цей охоронний вигос. Хоч і змінилися часи, стали на стовбурчені, але всередині цього роду – жінка-мати. І далі залишається жрицею в весільному ритуалі на все мусить бути її благословення. А що трепілля, останній спалах матрірахату, то мусимо і давність цього сакрального виглосу ту захріпити. Принаймні за ним, якщо нас лякають такі глибини, як орін'як і темне мустьє. А що цей вигус? і наш український, до самого свого останнього пагінця в корінні, то можемо встановити і тяглість буття українського народу. Нашарування багатьох епох в українському весіллі, насиченість його ритуалу – це свідчення, що український народ живе на своїй території безперервно, без розриву в тягості свого існування – Ілюстрацією цього може добре служити таке само весілля. Частина III. Український весільний обряд надзвичайно стійка інституція, і зберігає в собі кілька етапів нашого буття, починаючи з орендяку, епохи народження, родового ваду. Потрібна монографія на чотири томи, але тут хоч коротко. До оріняку належить обряд розплітання коси молодої. Це ініціація, підготовка дівчини до переходу в новий стан. Розпустити косу, як і порозпускати всі вузлики. Це магія, щоб легше відбувалася дефлорація. Подібний огляд, розчісування волосся та підпалювання живим вогнем урочисто проходить і молодий. З орін'яцькою традицією зв'язана і ритуальна одежа матері – вивернутий кожух. Це ж вона зустрічає молодого у своїй другій звіриній подобі, як зустрічала десятки тисяч років тому з тією різницею, що колись то була віра, а тепер незрозумілий звичай. Садовлення молодих на кожуха під час весільної учти від Мадленської доби, де визріло вірування, що Тотем роду має найближче відношення до плодовитості молодої пари, бо ж і родовід ведеться від нього, він запліднювач. А відомо, що душа тотему сидить у шкурі, тому треба через дотик перейняти від нього його могутню силу. Орочисте. Розділювання короваю бичка, що, напевно, колись таким і був, це родовий жертвений бенкет. Інтічіум – теж палеоліт у своїх свіжих кольорах. Коровай хоч і змінив субстанцію в неоліті, але не змінив назви, ані значення. Все ж таки, це причащання всього роду зерновим тотемом, що й слово має відповідно – Святий коровай. І так бачимо, що вся церемонія весілля проходить у супроводі хлібної святости. Хлібом обмінюється при обряді сватання. Молода ходить спрошувати на своє весілля із маленькими хлібчиками, шишками. Мати зустрічає молодого після вінчання із хлібом. Молодих обсипають Зерном. Ця обстанова весільного дійства, де головною дієвою особою мати, що втілює собою саму велику матір Леле із безнастанним виголосом благослови мати Трипілля. Збройне здобування дівчини із її роду аж кричить що попередній устрій був інший. Це не молода, а молодий переходив до роду своєї пари, бо законом було проживання жінки у своєму роді від народження до смерти. Перевід її в чужий рід вважався і відчувався актом насильницьким, розбійним. Попросту це був збройний наскок з метою захвату здобичі Дівчини. І цей новий порядок прищеплювався з таким трудом так довго, що ж виробився звичай, як одна з дій весільного обряду Ця дія наводить до на здогад, що матріархальний лад і мантилокальність не дуже то так легко здавалися Матрилокальний шлюб ще довго тримався, і щоб встановити патрилокальний, то не обходилося без бою двох родів. Нарешті, акт викупу молодої у брата, найменшого хлопчика у хаті. Це вже пізнє нашурування з норм шлюбного обряду «кочеликів». Занадто багато століть вешталися в наших степах різні печеніги, полуці, татари. Але, зауважимо, цей акт у нашому весіллі – весела буфонада. Посадять за стіл трьохлітню дівчину, дитину, і воно продає сестру. Дали йому копійку, воно й ради. Частина – Четверта Отже ж, навіть весілля у цій наїжаченій післятрипільській добі – бій. На тебе всюди чекає небезпека, розбій, підбій. Тож, треба уявити собі, якого великого потрясення зазнала стара, автохтонна, мирна хліборобська людність – гіперборея. Все було потоптане, попалене вогнем, розігнане, зайняте у полон, вигнане у рабство В трипільських селищах археологи спостерігають раптове обезлюднення Посуд той, мальований, стоїть по хатах, по своїх місцях, тільки роздавлений, обрушеними на нього стінами Якби поселялися, забрали б, він був священний, цінний. Після цього потрясення, катастрофи, зламу, що спричинила навала войовничих патріархальних племен, настає стагнація, болізне і кволе збереження найціннішої своєї субстанції і деформація. Вбирання в себе нових елементів, що принесли із собою шнуровики. І таке ж здивоване наше, коли читаємо у Геродота, що на тих самих теренах, де процвітало Трипілля, через півтори тисячі років далі живуть хліборобські племена, які сіють зернові культури та збирають врожай, не тільки для себе, а й на продаж. Це племена, що заселяють середні подніпров'я, побужжя, подністров'я. Нащадки непереможних недобитків трипільців і переможців шнуровників. Це нащадки праваби Леле і Діда Лада, предтечі Словянство.